Këto janë pjesët bëtë mire të javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënë në të prende, nga ora 7 dhe i në dhe. This is Club FM. Në historie është kjo nga Spanjë a njerë? Këtë bëj me sielin e mirë. Ne mm. dim të gjithë që të sile shmirë nuk ushtona, si gjopë, por nëse ti sile shkesh, nga në tjetër, vjen me një të shmim pikërish në një barë që është në, në Spanjë. Uh, pronari i kribari e ka e mërinë Blo grif ëi uh, çelika vendosur një rregull të ri në bar kafe nëneti sepse të gjithë njerëzit që nuk dinë të sillen me kamarierët do të paguajnë 2 dy a 2 euro apo 2 dollar Baxish. më tepër se si sa kushton kafeja apo gjeja që ata kanë konsumuar. Nëse ti sillesh mirë, çmimi i kafesës është vetëm 3 euro, por si dhurat do të vi një pije freskuese që ti e zgjedh vetë se çfarë sije preferon. Në momentin që ti thua faleminderit, të lutem dua këtë gjë, dhe ke një sjellje shumë të mirë, atëherë ti shpërblehesh. Në momentin që nuk ke një sjellje të mirë, ti dënohesh me një gjog prej 2 euro më tepër. Mm. Wow, bravo. Mm. Po pra, ti do të bish dakord me këtë? Muan bëlqen si ide, sepse ka njerëz dhe ne e dimë që sillen në mënyrë të tmerrshme, aq më tepër me kamarierët apo me njerëzit e tjerë, kështu që do shu të shvlen. E di si pse po, jo. Imagjino vëdo një skenar, për shembull, uh, ku është njëri atje që ka ardhur i cili po kërkon të sherr. Është shumë i pashtjellshëm. Ëh. Uh -huh, edhe, ku diun tani, het sallafe. Po. Etjë, etjë, etjë, kështu është tamam tipi i njeriu që po kërkon të gritet. Po. Tani ti thua, a ti i themi dëgjor ti. Ëh. Edhe 2 euro më shumë për ty. Është normal. Sai ashtu ja do, duhet. Po i fillon sherin direkt ja, ja, ja, <laughs> po, si e vetoj edhe një dru të vogël. Po. Po mua më pëlqen si i desëse. Një pjesë për drurin, më fal. Jo, nuk të kushton asi gjë të thuash mirë dita, të luta më sillni kafe. Faleminderit që ma solle, nuk kushton asi gjë. Po faleminderit. Ajo për kusht se në momentin që ti nuk ditë sillesh duhet. Duhet ta kuptosh që duhet të sillesh ndryshe sepse je ti gabim. Ne gjithsesi kam arritur kaq herë se që nuk i trajtojnë mirë, më thënë drejtë. Duhet sigurisht Ti je aty për të bërë atë punën, edhe ça? Çuna ça. Ëh. Ça me këta që po fal. Edhe kurrë ta asnjëherë vërtet, domethënë, po që ka karrierë që Alti. Jo, jo, ai din te sivën, edhe kjo është. Aty meritojën pas saqë edhe në kafën turinve, jo ta vend tavolin. Ose an çu si të nerv, të nervozuar. Po ai zgjateta te në punat e re. I intereson muhabeti. Nesër përqesian okay. Ëh. Jo, jo. Ne do të të qëllojnë kshu, të nervozuar. Donjëherë, donjëherë. Në qytetin kafë turin. Po Po që ti bëj një zile Olta Po bëj një zile Olta Se ti e di që ndof Normal video <laughs> që unat e mi Bëj një zile di Që se ta e njëri kafën të rrinë dhe This is Club FM 100.4 Po ta shonjëm Kemi ne i fituajs Olta Pas ta i fituajs Pas ta i fituajs Këshu dhe Olta Mirë tani një loj e vogël Në krujnë mqesit Loj e vogël Ëm, um, doje madhe. Merrni, merrni, mendoni pak për mm -hmm. për titullin e një filmi, mm -hmm. apo titullin e një libri që ju pëlqen. Po. Pa. Keni para syh, siçi mësonim në shkollë, në një ditë mund të jesh për uh, shembull në shumicën e rasteve mund të mëshhësh mund të mëshhësh emrin, foljen, ëh, mm -hmm. kallëzuesin, kundrinorin, pam, ato gjërat. Tani emrin mund të ketë më shumë se një emër, pam. Por Përsa, njërin prej emrade Por njërin prej emrade Por njëse më të javim mm -hmm. regullin njërë mm -hmm. Njërin prej emrade um. Duhet androni me emrin qofte Oke? Okay? Oke okay. Dishka duhet bët qofte Por shumë mund njëshin vjetë vetë mi Mund bët ose Njëshin të qofte A shus bëtot Por më shumë nuk, bët njëshin vjetë qofte Po, po, po Tom ka dhe qofte të ti <laughs> Tom ka dhe qofte të ti Mund hështë ose qofte dhe shokët të ti Po ja. Ah, shka në të dy rasteve. Qoftë edhe shokët e ti ose Tom kanë qoftet e ti. Mund të ishin njëra. Qoftia e Zorrës, për shkakun e. Në vend të maska e Zorrës. A? Ose më mund të ishte, mund të ishte maska e qoftës. Pjesë <laughs> Ema të qoftën. Emanueli shvon qoftë në kabinën time. Ojo, oh, ojë. Për shkakun. <laughs> ose flutura mbi qoftën time. Më vjen dieta. Jo. Qoftë tani. Po. E po. Ë, uh, qofti ai fundit në Paris ieri? Ojojoj. Po për tango atë fundit. Tamë ai fundit në Paris, po? Qoftë po. Ë. Hargu i qoftë. <laughs> Tre qoftë. Tre qoftë. Qoftë ai zez. Mi <laughs> marrim remarkun me radhë <laughs> kështu. Oh, Çnim te Zaiku. <zvajko. laughs> e masakri. Qoftë <laughs> atijshme. <laughs> Ço ja po. mm. e ndjenjësh <laughs> ja më fal. Është biografia e zonës. Ço e ndjenjësh më. Nuk e di vë do të mëndosh për kso gjëra, domethënë na çfarë ti shkoj në mend, mund të na jini si një koment, mund vinin në faqen tonë Facebook është facebook.com fraksion klubim qesit. E jeni shumë kollajimisht ashtu duke kërkuar edhe në atë ëm uh, ballinën kërkuese të Facebookut atje edhe kur na shikoni neve në këtë pozën që është pas në shpashë, të televizor, aty jemi. A dhe shikonin te ëh si këta. Sa tosi fundin, sapo e kam vendosur atje. Në titullin e filmit apo librit tënd preferuar, emrin dërojë me qoftë dhe lëre si koment. Për shembull Qoftia e fundit në Paris 100 vjet qoftë, Qoftia e Zorros. Etj, etj, etj. Të gjithë qoftë të rrijëvin, po. <laughs> Ok, uh, ju jo mund nashkruani Mund nashkruani edhe në 06-29-2722 James Vey do të këndojit Best Fake Smile tanin në klubin e mqesit No, you don't have to wear Your best fake smile On an avestim Shonjë bukur shkjo Më mqesit qita nga Klav FM në një qindh pik qofte Oh, oh, if you don't like it She's working late and making nicer the day She's sick of everything but they open her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 kam pjesë të jabës, më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Shuajëm suar, shuajëm <gjell> suar një zoti James White nga mm -hmm. Amerin, asnjë lidhje me Walter White altin. Por uh, James White është nga Ohio, 72 vjeç dhe ka qenë tek dentisti. Po, <sus> tani ta më dorënim po, uh, në anglisht juat nitrous oxide. Uh, Nëna oksid natriumi mbihet që jet tan. Mm -hmm. Kjo përdoret për si si thonësh për mpirin. Për mpirin e për jënën efektin e kësaj dhe mm -hmm. nuk nuk ndjen. Po ka mbështytje, nuk jam i sigurt, por ideja është që ky është i dehur nga kjo. Domethënë është në efektin e i kanë dhënë më shumë se çdo. <laughs> nuk e di, nuk e di, nëse i kanë dhënë më shumë se çduhet, por ai ka pistoletën në xhepin e pasm. Mm -hmm. Askush nuk e di. Edhe në javën e pasme, gjithashtu ka telefonin celular, i cili i bie. Mm. Edhe i thotë më fal, fal, fal vëllai, po këtë. Dhe fut dorën për të nxjerrë telefonin celular. Dhe nxjerr pistoletën. Dhe shkremp i jerin. Oh. Nxjer dhe nxjer dhe shkrep pistoletën. Një plum <sniffs> po. i kalon tepër tepër dorës. Po. Wow. Asushi dhe nuk u lëndua, ai ai u plagos me i plum në dorë askoj me ta nga stafi i dentistëve nuk u lëndua por o, paska uh... qenë që ja shpejt lumë. Por... Tepër te ëh. Vrim. Po, vrim. Dhe ëh dhe dhe thonin që që gjithë stafi ishin të tërënditur. A si të ke bërë siç është gjatë procedurës aty? Duke qenë mirë bukur. Bën një herë, bën një herë kemi? Po. Kaq është. Është shumë e shkurtë. Ishte ajo zërmane. Po, po, mirë vrim. Përish që ai është trajtuar pas ai, Zoti James White 72 vjeçar për për plagën e marrë në dorë nga plumbi i ti. tij, ka e ka me leje, të okay. gjitha ai ka, domethënë në rregull së dokumenta, megjithatë dora i iku me leje. Dora <laughs> i do iku tani. Po nuk është se s'ka problem. E mban me dorën tjetër atin, pistoletën në fund fare. Ideja është që uh, policia mundet, mundet që të ngrejë ankuz kundërtisë sepse ë uh, edhe pse mund ta kesh armën me leje, nuk okay. mund të mbash armën me leje kur je i dhehur. Është njësoj mesa duket, që njësoj për, unë nuk kam shumë provoj me letë armëve, mm -hmm. por mesa duket funksionon njësoj si për shembull me len për të ngar makinën, që mund ta ngasësh, por jo në gjendje dheur. Dënonsh për pra ato. Kështu që edhe një armë nuk mund të mbahet <coughs> e përdorur, ndërsa ai i i intoksikuar, po. Mm -hmm. Dhe mm -hmm. dhe ai ishte intoksikuar me këtë. Po ai. Ja se nuk është se ai stafoll. Për hall, e përqej. Për hall por i ligjish. Për hall thonë që jetë dentisti. Ose tri. Për hall tani, për hall, për qejf. Hal, hal, hal, Pse ti i mendon gjërat? Un, kushko, kushko si unë kushkoj, u shkoj te dentisti me mua. Te xhepi i pansëm, unë sigurohem që nuk las as as portofolin. Se dua të jem xigrehat, ti je duhet të jem në nivel, e ke parasysh nuk dua të jem shumë. Po se do të rrihem më ajë niveluar. Tani ai ka një pistolet në vetë. Ku po, e bën? Nëse më bën. Simbas. Nuk e bën. Ana te xhepi i par. A. Në kishte pas. Pa e kishte pas. Sigon mund ta mund ta mund ta vendosesh në në kluffin e saj që mbahet tek rripi. Do mund të kapet tek rripi pas. Nuk të pengon. Po prand. Pasti në anë, jo. Sipër xhepit, sipër xhepit. Që është sipër ashtu. Po gjithsesi, ka ka nuk e di Jolta. As unë nuk e di, nuk ka mbajtur kurrë apo kanë prekur kurrë. Nuk e prekur kurrë? Po. Po aty duhet të prekësh. <laughs> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e prrënte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Red dress song. Në mjesec si që gjetëm mirë të keni ardhur në klubin e mjesecit. Kjo ishte kanë nga ditës në një moment apo ditë do kemi edhe emrin e fituesit më së park në klubin e mjesecit, mos u shqetëso. Në këtë moment te 24 numri Vitos dhe fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, bravo Vito 24 Vito 2 24 Vito. Çulo largët na sot regjia, largoni celularët nga mikrofonin. Duhet të etel di këmbësh me siguri. Jo, nuk është di akoma. Ëh Eldi Eldi me fustanin e kuq red dress ishte nga nga magic nga magic A <sLECAN> ju kem bakë sa na donga fronti qofteve ieri? Po, po, kështu. Atë kemi Mishdan një... <gjedi> sur kemi një kemi një lojë të vogël për juve sot në titullin e filmit apo librit tuaj të preferuar, emrin apo njërin nga emrat zëntoheni me fjalën qofte dhe pastaj na e dërgoni. Ato që delë, si komend për shëmbull, qofte e fundit në Paris, një qëndjet qofte, qofte e zorros, etjer, etjer, etjer. Qofte e njësët në 7.5, mëndo dhe së triti. <laughs> Valiminderit, qofte e njësët në 7.5 nga filmi, shumë e bukër është. Arenzi, thot qofte e shokot e ti, qofte që kërkonin djel, mm. unë ti dhe qofte, ishte kohë për qofte, qofte e nësën vetë. Kevin shruan qofte dhe deti, asë plaku dhe qofte. Mm. Uh, qofte von Bagdad. Dherë bavjerë vënë Bagdad Ok, i ka... Pa, i ka shkuetur Qoftja ti dhe Kassandra dhe, Nuk, nuk, nuk, nuk tingëllën bukur, kër është gjysë më anglishtë gjysë <laughs> Një mjenjë qoftë Qoftja e vocër Suicide qoftë <laughs> Bed qoftë <laughs> Bed qoftë <laughs> Bërbardë dhe, dhe, dhe shta qoftë Pa, mundet e mirë Qoftja dhe, mir. dhe shokët e ti, pesjet qoftët e grejt oh, oh, oh, bravo Dashurinë në kohën e qoftës Tomia. Yeah. <laughs> uh, uh, mm -hmm. si mm -hmm. Qofte e mëngjesit, për shkakun. Ose qofte të mëngjesit. Ëh, kush e solli qoftën? Është me Dorantinën kanë vënë këtu. 6 qofte e gjys. Po. Qofti ai Wall Streetit, për ujkun e oh. Wall Streetit. Ke 1001 qofte. Gjenerali ushtrisi qofteve. Të gjithë qoftë të rrihedhin. Le mm -hmm. lezon po. Kishim uh, darka e qoftes. Po, është... Ose qofti e gabuar? Unë t'ishe përshomë. Po, arrem qofte e... Qofti e fundit? Unë përshqoften. Qofte e kërkon një motor. O, po. Asë e mirë, po. E dashur qofte. Um, a few more qofte. E zhe, përsta dolarë më shumë, përsta qofte më shumë. Për një krusht dolarë, shë t'itra? Përshë, për një krusht dolarë, shë t'itra? A do të për një qofte? Po, po, qofte nga qyteti. Qofte e bëj, kemi atje. Zona qofte ose zona Bavarisht pranë atje? Qofti ecën në vet, ëh, uh, shkruan uh, difuz tjetër, edhe qofte dhe parajykim. Mhm. Mm Kimoar si është? Mhm. Mm edhe vdekja e qoftes. Urdhëro? Si? Për vdekjen vdekje vdekje e kalit. Vdekja e qofte. Edhe <laughs> vdekja e qofte. Ose qoftia e Vdek, kalit. Po, si qoftia e kalit. <laughs> <laughs> <laughs> jo, më ndan dërgoni tuaj admi i dashur. 06.27.22 Në titullin e filmit tu ajt preferuar apo librit Njërin nga emra ndrojani me qofte E të qikojmë se qarë bëhet Apo jo jeri Shnoz Shnoz Për shonë për njëri ju me shenj mund tishte njëri ju me qofte Ose qoftja me shenj Booker Qarë doqë të të vendos të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t <nesse video> <friendly> Dhe to kërkom këtu. I pëlqen Sacker for Pain. Po pra. Sepse e di pse, sepse është vetë një sacker for pain. Aha. Va. E do bim bien. Ehm, um, mirë. Ne jemi këtu tani këtu në klubin e mëngjesit. Ora është 8:34 minuta më ish dashur. Club Fem 104. Po <gjit> e 30. Jo, është fikse, është është, është fikse tani. Atje do këshu, atash qytet. Ai do fillojnë çikse. Se duron dot të introk. <laughs> Oh take my hand the to the flame for you, you Dini. Dini. thank I'm you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 Like who cool, gon' try us, feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. been mad it with my homies it don't matter you don't know me i been rollin with my team with the illest on the scene i been riding around the city with my squad i been riding around the city with my squad we just coast to get at crazy live like this is so amazing hold up take a step back when we roll up cuz i know what we been loyal we been fam we the ones you trusting won't hesitate to go straight to your head like a concussion i know i been bussin no disrespect for my family no hesitation through my scope i see my enemy like what's up hold up we finna real Up. Yes, I reload up. I know what up. I know what up. I, I talk what to up. you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 This is Club FM 100.4 Mund ta alternoj ndata tjetër. Na shkruajnë uh, për librin, thon uh, se si ti ta thot 3 qofte. Është libri im i preferuar, ndërsa filmi im i preferuar thot historia e qoftës në oqean. Oh. Mm. Ari lika shkruaj dur qoftë nga fshafi. Mhm. Mm Mirë, ja? si. Ndërsa ne e shohitur Breti qofte për uh, Për mbretin Luan. Ku ti kërkoi rënjet e tua qofte? Asofida, po kjo është fida për uh, ditën sot e sotme këto kluen më qesimisht dashur. Qofte <coughs> për mbi tela ose <coughs> guna për mbi qofte. Titullin e librit tuaj apo filmit tuaj të preferuar, njeriu me qofte. Tam. Ora. Oh, jo. Liza në botën e qofteve. Qofte <coughs> në botën e çudirave. Duajë qoftën të ndënte. Mëndishtë përshumë Liza në qoftën e qutira? E që ka tre ema Ta më janë të kërkon një qofta Po, Angële ka që kërkon Kur qa o qoftja Qoftja e të më vetë Po, qëta të gjoham bisa herë Po, këta të dit një qofte që Rëkullisët Dëshurin në kohone qoftes Po, shumë i nështë njëm Njëm njëm Njëm njëm ë uh, jomunashuani midh dashtër ka uh, fashion fashion facebook facebook.com fraksion klubi mjesit mjaft që në atë ballinën kryesore quhet qofet e mjesit ja klubi po është vërtet kush ishte Flori që kishte shkruar që njëri nga versionet mund të ishte sot jemi katër qofet e mjesit po qofet e mjesit festën e ëngrën sa urit u shënoi sot ojda vet vet qesh Darki qoftes. Të gjithë qofët rrievin. Hm. Mm. Avokati i qoftes. Qofti e djallit. Po. Do <laughs> nuk dashave. This is Club FM. Oh, dashave. Unë als gaje duhet. Ëh, njëra ishte për shkakun me të birin e një predikuesi. Hm. Mm. Ky është një pastor e një kishe. Pam. E vë djali është gimnazist viti 4. Viti fundi i tretë tani siç është bërë. Pam. Nëse. Ai thot babai i thot dua një makinë. Ai thot pastori. Biri dashur, nëse në fund të vitit ke arritur notat më të mira në klas. Ëh. Mm -hmm. Dhe mipret këto flokët. Se i xhe djavash. E pam me bisht. Ëh. Mm -hmm. Ba vit do blej, çfarë makinë të dushti? Ti thua ai këtë makinë, atë makinë do blej. Mm. Ëh. Er të jesh i parë klasës, 1, ndërpresë flokut 2, këto janë kushte. Dakor, dakor, ju vum sinën me kë. Në mënyrë të papar. Studion, studion, studion, arriti, përmirësoi, i ngriti notat dhe në fund fare viti shkollor ishte i parë i klasës. Faleminderit, Faleminderit, Olta. Ky djal. Për Edhe... këto. Po, shkon me dëftesën Edhe ma dëflet le avdërimit e babi mm -hmm. Pastore i thot, babi Si që kishim lëni ta Kënë drejti ta kjo Ta thash, je i pari glases, je i pari glases E meritoni ta mm -hmm. Dhe, dhe mi gjitha, s'ke prej flokët mm -hmm. Dhe prej flokët, dhe që të dhe makinën Dua një Mustang babi, ta Po lëri flokët, një Mustang E që në babi i tha Dhe prej flokët, është pjesë e kushtit O babi i tha, se ti e dhe pastor A i Jezusi ta Po, i tha këtë qarë A Jezusin nukë kishtë flok të gjada, i tha Po, i tha bo Kishtë makina i, tha <laughs> Pra ta e s'kishtë makina i <laughs> Dhe si priste Qështë edhe ti Kjo është një mm -hmm. E dyta është me ngrua që është 54 vjeqe oh. Edhe është në Salën e operacionit Sepse ka padu një atak kardiak Mm. E kanë marrë më urgjensë atje, e kanë quar, direkt për operacion, dhe në atë moment ajo, është të gëllutur, i lutet përëndis, po, gjera të janë shumë, shumë delikate. Zotë i thotë, të lutë i më thotë, mos ka ardhur koa himë, zotë, mos po më merë, dhe zotë i që ishtë natër i tha, jo, tha, një sekundë, një sekundë, një sekundë, një sekundë, një sekundë, një sekundë, një sekundë, një sekundë, një sekundë, Alem diri të zotë, asë që një gjitha, e dhe iku. Pështë që, gjë që shkoj mirë me operacionin, gruaja, për mirësohet, edhe me ndonë, thotë, pritë një sekunda, unë kam edhe 23 vjetë, 2 muaj dhe të ditë, pak dhe të shioj edhe me qabën, vendosë, jam që jam në spital, mm -hmm. bërë një lipo, suksion që edhe në kjo, thithjet e këtyre, dhjamra dhe. Po, po, mm -hmm. eshqë dhjamra dhe, vërë një palë implante Tek uh, gjokësi mm -hmm. Tërhejsh pak stomakon Me të qepje super. Po, mes të ndërhyrje kosmetike dhe nga fityra Jo tërhejsh e lëkure këtu Mbushje buzës e atje Zbardje dëmbësh mm -hmm. Pak botoks të bali të Gjitha më regulli shkon Së dhejt e inë parokjere Lujen e dhe flokët mm -hmm. E tani që djel nga spitali Kan galuar A i shetë bërë kukull Nërmaj Kër hyrën që Në si jepët <gjibës> e dhe shpirë Gjimë ta kardiak E në moment kalon nga spitali për të, të hedhur matan tek rruga kur të vjen një furgon on oh, baba me shpejtësi <laughs> të madhe boom shaqo dish në vend siç ishte oh po bë na nuk mbaron këtu jo ja. një sekond nuk mbaron me baba fashion më perangë takimi me zotin po baba takimi daj, me zotin me da, zotin haptim dhe mua ndan 43 vjet 2 muaj 8 ditë E fakur apo stanëma. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na e Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Uh, 2016 më i dashur, ju fishon Kanabisin. Mm -hmm. Po, tele 10% të, të arrestuarve janë punëtorët. Po sigurt janë. Normalisht ata janë faj. Ky është titulli i Simbolon. I mali gazeta s'mambos odumjes. Eh uh, policia po ngan kjo. Edot me pak me mesazhira që qe, gjën gazon, më ishte fjala Holta. Po. Mm. Na ka ardhur RD-ja. Oo. Wow. Wow. E madhsh na truar. Si shna shna nuk e ka mundsi. Nuk është nga, ç'ka truar më? Ne ja punojmë me të RD-ja. Ose ka mundsi të e bësh aka. E kanë ngatruar. Se besoj, sa të ranë aty. Nice, na vërtet. Okej, okay, letë. Që ka ardhurat e sigurt. <coughs> Urdhro. Letë grisim një gazet PS tani, ç'të meitani kanë detaj. Specialistët, specialistët dëngën teserat në divër tot këta. <gibit> oh, oh. <të> o, po, bashkë alianca jonë me shqiptarët Endeshëm dhe socializët endeshëm Jo me horrat dhe hajtudët Po, shëkoj të ta karota në faqin e fundit Të rëtës po, Të rëtës Të rëtës Të rëtës Të rëtës nga... nga... Të rëtës Të rëtës Të rëtës Të rëtës Të rëtës Forum rëtës Të rëtës Të rëtës Të rëtës Të rëtës Sos të shparti Kutë të që janë q Në 2016, ajo fison kanabisën 80% puntore, t t e të arrestuarve janë punëtorë të Gazeta Mama sot. Numri i bimë narkotike të asgjësuara deri tani ka shifrën rekord të 1 milionë 570 mijë rën kanabis zbuluara në të gjithë vendin. Kanabisë zbuluar dhe bimësh shpëtuar. Kanabisë zbuluar dhe bimësh shpëtuar. Pik. Oh. <laughs> <laughs> Kajta, në asgjëntuar, kam se të tëqen ne kshu ai. Mfal, mfal, mfal. Do të tëqen në një, një gazetë. Shak... <laughs> ai shoku, ai ai thunë që mbronte mamën. Qërë të më thonë ke Filip? Ka mështu ta këtë bërra ditë shkrymin e një Më falë, po... Po le të zojë... Po le të zojë nga fasha, fasha një, do më thonë... Fasha kryesor e mapos, të thonë, hmm. edhe njëherë Ha, në thua edhe njëherë të... Numëri bimve narkotiket asjesuara deri më tani ka pëshifrë në rekord të rreth një milion në 570.000 rënjë kanabis Në faktot rënja kanabis Në ishte rënjë kanabis okay. Rënja kanabis, po, kanabis të zbuluara n ai ka dashur kjell... të thot më pak domethënë për ta thënë një rrënjë jo prapë se thuaj dot rrënjë një do të ishte rrënjë një rrënja e kanabisit nëse 1 milion 700 1 milion 57000 rrënjë një do të ishte kanabisit fjali e dytë kanabis i zbuluar dhe bima e shpëtuar Pik. tani në <laughs> inkoncjencën e tij ai ka dashur <laughs> që... që kjo bim të shpëtohej <laughs> se tell tell e karimuar Zot e njëherë. Kanabis i, i zbuluar dhe, dhe bima është shtetur. Pik. Pas Aviloni, feli e tretë. Nga 270 arrestuar në flagrancë, vetëm 20% janë kultivues, pjesa tjetër punëtor. Pik. Policia italiane kreu mbi 30 operime ajrore për zbuluar drogon ton. Drogon ton. Tonon. Ati men s'ka shanse. Bra. Droga e gjithë. Kur është kur është kjo është e gjithëva, e kupton? Enë çuditshme. Po shumë shumë interesante kjo ë bimë shfutur. Kjo fjali. Se e ke përse thon këto rëshitje freudiane, kur mm. ti do të thuash një gjë, e thon një gjë tjetër. Dhe thua një gjë tjetër. tjetër dhe thon se në fakt atë që dashur të thuash, jo. Thellë-thellë brenda teje. Ja? Po kjo një rëshitje freudiane, po. Mm. Që thon që është autokorekti i, i natyrës. Rëshitja freudiane. Tani n'faqen pesa, duhet t'llohem më shumëonte këtu. Jo, unse me lëme kaq. Si do ti? Po pojerë më thënë se dietë. Jo, unse, mos t'thalloj, po jam kundra arrestimit punëtor. Kanabis i buluar dhe bima është pëtuar. Aha. Kanabis i buluar. Ata falja, ata punëtorët plus janë ash hashin. Hash, hash. Ai hash për bukën. Po pra, plus se punojnë aty çkretet, po edhe duan arrestuar tani. Edhe atë e pim pa të keq. Do të thonë se dozo punon aty, do marrësh edhe na shashit. Ton që, ton <gothis> që Ton që mërëshin me pastrimin e, e këtyre bimëve të korrurë mm -hmm. Që të ti nëzirë që të ashti boqët e të hejqish këtion të ashti shkopinje gjërë gjëthe Do që ato ishin dru gjithkohës O Po së të kuqë e këshu se edhe të Që halësh të një mjësaj Jo e këndshme, do më në shkru Nuk ësht haj i dur po pra, Jo dru nga ishë pië Dru sepse i penetronde nga poret e kështë <gothis> Ako me merëzik shme To nuk ti mosin që Po është su botërisna no? dë ambientit, do thithesh edhe. Ishi këso. Jo smetën më të mëndan. Ishi <laughs> <laughs> <laughs> si, ishi si gashi, ishi si gashi dhe. E po e meritojnë ato të janë. Shumë gëdal. Ti rrestosh. Po Nice. Mm, po ti rrestosh për një jetë më të mirë. Çu <laughs> është lë? Ata gudivuesit në fakt e drogës ton, si thënë, mave divozitë si drogës sonë ankon gjithmonë për stilin e puntorëve. Ja sa që mos u pref, do kemi profesionistë tani. Si <laughs> pun ka, thoshte, njëri nga kultivonin si dashajti pun ka, por mungojnë profesionistët. Thoshte, po ta shikosh fillim kur i marrin, fillon puna shpejt e shpejt. Sa thësh aty mëvon. Si shoh. Me zile vizin duke qeshur. Kjo është. E mund të bëjmë një pjyti nga aktualiteti? Dekarjt Doni abës Doni? Doam Okej okay. Kjo është një pjyti nga aktualiteti mi që nashur për të gjithi ju Dhe pasaj do të vi Charlie, <laughs> Charlie Puth Udra Charlie Puth Kishëm këpaj të gjithi E kanë rrënka. kërkuar një kën nga i Por, gjithës e si Ky minister është shprehur Se, si pas vendimin të ti Nuk duhet të ketë ndryshime në qeveri Cili është kjo? Njeri minister është nj Sebasti si nuk duhet këtë ndryshime në qeveri. 069 2070222 dërgon mesazhet tuaja. We don't talk anymore është titulli i kësaj kënge Selena Gomez and Charlie Puth së bashku në klubin e Mjesit. on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people Është <tërës> ora tani në 8:19 minuta në grupin e ngjistit në Radio Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Clap TV-s po, një jetë. Po, edhe në atë ekran është jeni, më pikëtonte një histori. Mm. Ëh. Jo, më saktë një imazh që ishte interesant. Dhe bëhet fjalë për një piktore kanadeze, Alexis mm. Fraser, e ka emër mm. vajza. Fillimisht ka nisur të bëj uh, piktura me vaj, por më pas ka filluar të zbuloi një teknik të re. Mm -hmm. Ajo vazhdon të pikturoj por në një formë krejtësisht veçantë, unike, sepse i bën pikturat e saj me buzë dhe butukuj. Çfarë oh, do të thot? Ajo lyer buzët e saj dhe më pas fillon dhe të puth telajon. Tani kësh, 70 vjeçën tregon këtë histori. Seku mëlçon shumë. Seku i gjen këtë histori. <laughs> njëri ose pikturon me gishta ose pikturon mm. pa gishta. Ka pasur edhe një që piton me vitet këto. Një mbajmë ndava. Ai ishte shumë interesant. Ai ia ia jo. Ishte ajo. Ishte ajo lëria. Po ne se në <laughs> <laughs> piktur vitet e shit. <laughs> o bo bo ça nga. Qofti që je. Ai jep pikturën me vitet. Po po po. Me gjitha të, Alexis bënë portrete të personajëve shumë të njohura, por duke puthur të lajon Dhe më pas përdor edhe penelin, po të avëshuraj blendi, duke i detajuar e koma dhe më shumë buzët, formën e syve të personajë Të në kjo është Elizabeth Taylor që ka të po? Po, Elizabeth Taylor në këtë rrasë Elizabeth Taylor në kone... Po, në rrinin e saj Kone e saj më të mirë Ka zhjetu një periud Oke, mirë Faleminderit. Po kur bën vetullën sa moraaveshsi e bën. Përdor edhe penelin, më vonë pasi pus komplet telajon dorë, fillon pastaj edhe bën sfumimet apo i jep formën e duhur. Kurse buzët dorë, si i bën? Me buzë, me, <laughs> me buz. kolla. Këto janë pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpërprëndte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Tanë po të kaluar nga Beyoncé te Q, te Titi Jones, te Tiery Altin, kushdo. Mm. Mm. Nëse do të zhjidin, do të një mosh, edhe në atë mosh të ishit për gjithmonë. Cilën mosh, do të zhjidin, po kujtës, se më 18, kur, <gjitë> jetshme, jetshme, por, pike, lastari, so. të arë të të mëdjet, kur, vërtet, kërë i një në përjetëshme, kërë jo i një në përjetëshme, por, në të mosh ti kej stabilizuar gjërat e tua. Ti kërë ishtë. Ka të bëj me mosh, se Kus më të më të më të më të më të më të më të më të më të Më duhet që të kem një mosh kur kam baruar shkollën mm. Dhe kam... Dhe atër e jam gati Dhe thotë Dhe duhet jem gjithmon 24 vjeç E zëmë Në basë përfundimit studimeve mm. Dikushtitur mund të thotë Dhe doja thotë që të isha Jo 24, por 34 mm. Që të kisha edhe 10 vjetë mm. eksperiencës Ose përvoj që të dhja se qëar Po një krua mund të thotë Jo 24 isha me bukur 24 se 34 Që <laughs> <laughs> <laughs> më i qetë Pak më i qetë, pak mere <laughs> pak më djaltë, pak më të kuqë buzët etj etj. Le të fillojmë me atë. Pak më shkëlqim. Po. Le, le të, domethënë secili secili ka atë moshë, pocina do ishte mosha <gjullqa> juaj që do të zgjidhni. Ideal, nëse do të zgjidhni një moshë të fiksuar. Për çfarë nuk i prietshëm prapë deri tek. Mosha e përshtatshme, po. Sepse është edhe një pyetje për shërbim. Po le të shosh tek tek Pavdexia, romani i Milan Kunderaës, është shumë i bukur. Tamë. Edhe ne kemi folur për këtë kupt eh uh, tek pam tek si ja por shemun kam eh uh, kundera ka disa bisedat uh, imagjinuara ku ka gten per shemun hm mm. qe bisedon ehm uh, edhe esh ësht, esh i ri gjithmon enten se her se yon siplake e shikon munden ri nje mosh e kishe zgjedhur dhe, dhe merret pak filozofon pak mbi kte teme ne se ishte nje mosh e parajsas po themin njerzit qe jan parajs sa vjet jane ata atje Jam... Nuk e di s'na e këndon. Po pikërisht. Por këtë vrasim mendin. Do ta bërtam. Ti çfarë moshë do kishe zgjedhur? Si moshë përjetshme. Këtë që kam. Do them do zgjidhe. Uthe mirë do të i futet politikës. Do të jesh 32, kështu apo zgjedh 33, duke qenë 2-3sha. 33 që ti jesh gjithmonë 33. Tam, ta. që ti mbush në janar i bi. Tam. Okej, i konfidencie. Po më duket se mbush 31 tina? Jo, unë bëjt 33 E jeri dihet e në pash e, e, e, e, e, e, e, e, e një vit më voglësë unë Unë bëjt 33 Unë bëjt 32 Po, po, po e shtu edhe një 33 Po, po, ti këtu janërë bën 32 Pa Ok, po, se A, së 32 të ke mërdi mi? Jo E ujërë U di qënë nga e voglë farën mi Ne i zemë Këtu janërë ndë e më 37 Po Mirë dhe ti Po, dhe ti Po, dhe ti 33 Ti 33 vjëtësaria Asun si kam bëra koma të 33 e lëti në presipoj në prill, po... Në prill e këti? Do kisha ndashur... Pak a pa, kajllua ka prill, jo. Hajde, Olta. Jepi, Olta. <laughs> uh, Ndo është... Uh, Sa vjeç të dojt ishe për jet? Te 28-29. 28, 28 vjeçare, Olta, një 28 vjeçare, do që ti këtë forta. Do ishte mirë, pa... <laughs> uh... 28 nuk është keq. Atëri ishte pa, atëri ishte pa. Ishte, po, <laughs> oh, ishte më pa halli vetë. Ishte më pa halli. Po, nuk e shante ta fletsua nga këndvëshrimi i nënën, ne në po themi. E kishte bër gosen te instituti. Jo, Sepse so, kishte bër pra ato të pa. Olta ka konflikt interesi. Largohet nga pyetja. Olta jo jo, Olta thjesht do. Jo jo, thjesht do të <laughs> shifaqi. <dhiesh të flera, laughs> <flera, të> <laughs> Edi çfarë? Ajo mosha e universitetit është super. Ajo mosha e universitetit? Është Olta në fakt 99 29-ën barozë të universitetit. Sa butallë që ka qenë këtu. E dijo, më nuk kam qenë butallë, po një punë kisha. Ta kafe më shumë pija. Më fal, ishte më për veten kish. Isha vetë do ti. Do të nevojam më shumë kafe tani. Ik më bëj një kafe. Do puni. Qështja është e kohës Qështë pak Kisha në shumë e nglendisje Plus ishe dhe, edhe besharët Oke, okay. këtë <gjënë> jemi <gjënë> <gjënë> mësë pangryne Më qezit mishda shë gjarë në një më të një me Come and get it Nëse do të ishe gjithmonë një mosh E do da zidje vetë këtë mosh Cila do ishte? Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Memjes <laughs> ju themi që më zgjeni nga Grupi i MJC dhe vala e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club Outdoor. Memjes. Memjes <laughs> e tu? Memjes Aldini. Memjes ju jesh kërca. Memjes na fmi le të mbivemi që të gjithë. Eja uh një -oh. e një e një se do luajm uh -huh. E dishe do luajm uh -huh. E ka ku shakua Do kërëm kërëm parë un A tërë Mishtë të dashur të radios Klab e fem Unë kam parë një persona në shdje Me në fakt kam parë disa uh, uh -huh. Me gjithë dhe Nuk po të regoj asë gjë Normal se të i kesh parë në stadium Ku e kam parë, si e kam parë, etjeri, etjeri, etjeri Gjitha këtë gjëra janë pyjtë që Kolegët e mi këtu në studio do t'i bëjnë Në rrasë se ata e dalin me sukses Atere un do t'bëj këtë tingull mm -hmm. Që do të thotë se A jeri për shumë mund të bëj një tjetër pyjtë Dekord Ose mund të gjështë të tingull kur Ja që saktë jeri E dhe njarë zishtë shumë dhe zesho Ja q Atëre. Atëre, të nisun me pyetjen e po parë. Ësh mashkull? E saktë. Bravo Jeri. Mhm, mm të lumt Jeri, fillimi sakt, është një mashkull. Ësh mbi 30? Bravo Jeri, mbi 30. Një mashkull mbi 30un e kanë pardje, po. Ësht i gjat? E saktë wow, Jeri, një mashkull mbi 30 dhe i gjat Jeri. Tani praktikisht e ke gjetur. Po jo, nuk kam gjetur. Suaj e për tani Jeri. <laughs> Merret me politikë? Wow, bravo O, wow, oh, Jeri për pas... pas... shtonë në listashu wow. Ako ma si ka ardhur rrada <laughs> asku i tjetër këtu Me qërafjala 069 20 70 22, 22 Që ju të fitoni 069 20 70 22 Kush është kjo personaj E tani kemi thonë është manshku Dhe është i gjatë është mbi të ridijet Dhe merët me politikë Kujtës Jep Jeri Me lësëjnë Jo, jërë, më bjën keqë E po të ashtë e Po se që i shqy pjërja me nësi nësi nëjo? Po e mund pyrit i më e unë Ka dhe nga 3-4 veta që i shqy jarë me nësi nësi nësi Të ashtë e unë pyrit, kam të drejtë unë e pyrit jesë Po, po këtë drejtë në mi Unë të ga boj, kështë shqo Unë të jesh po të, mosu ka boj Mosu në zhita Në në në në në Jebi, Altim Ather kjo është me partinë socialista Jo Qënë ka me partinë demokratike E sa këto, Olta, të lumët? <të> uh, është 20 e lartë Po thë themi, osa rrët 20 atyë Ta që, mos të nëtronjë në ajerë është me flokë, të zinjë uh, Nuk i ka të shumë të gjatë, pas shumë të shkurëtër E të që që që qëra është mos më përë mua? Ta një, një, një Olta uh, Jo, Olta, vazhdej me lori E uh, a futi kote A shumë të gjannë, shumë të shkunë, jenë shumë të gjannë Po shumdi shumdi. <coughs> okay, ka flok Po ka flok Oke, Lori Ka qenë minister? Jo, Lori okay. Bravo, Lori Va shumë me i herin Dada jota Banë suze? Jo, jeri Dhe më dhe në dijeli po po, jo suze Jo, pa flasë për suze, o të të iga, jo dijeli ja. Kuj përqenë salatën greke Përqenë <laughs> sa... E për saktë, qenësa... e di bravo të qënë? Wow. O Shri poshë Shri poshë Shri poshë Shri poshë është dëmë thënë jo, jo ishëndosh si është ishëndosh Elegant Jo ishëndosh Atërë Altim, kemi, kemi Shumë kjera të një Dim që është me pëdën, që është mbi 20 vjeç Që është i gjatë dhe me flok Që është elegant Edhe mm. që i përqenë salata greke Ka është perfekt, qësë me qenë grida duma I përqenë salata greke ja, Vien keqë ish, lori Ishtë... <laughs> Altim të të të të të të të të të të të të të të t Me P. Me P. Mendoj se kam gjetu. Kua, e gjete, po të, të kishte dhe një F në mes, kjo do ishte A, F, P. Ose e gjitë, ja? Oke, shumë mirë. Shumë shumë mirë. Ja, nuk e, surësht që, ja. E pësë të ja thosham? Edhe nuk e pashën së atyum e shrafja leolta. Okay. Por të ke kaluar semaforin mm. në bulevardin dëshmërë të kombit. Oh, ishte në këmësor? Paradit e tje. Këmësor, këm po. Këmësor. Për? Këm Nuk duke se ka parë <laughs> Jo, nuk kam parë Nga ja, gjishti të dy në syncron kurta këtë <laughs> të mësarë E i zakonisht nuk kam Dhe këtu ka e shikoj shpesh Dhe kyse më fariong të A përse oh. ka nuk të e? O s'ka në një? Yeah. <laughs> e nuk e di ko shkanë E nuk e di ko shkanë Po vjen ajo. Filloi thash e themin, e siguroj gjithmonë ku do të ta bë. Po vazdoiu mos ka ne një. <laughs> Seksu lindin. Ë, kthehemi pas fundit, më ngjisim miq dashur. Lindin, domethënë fillim mbeten pastaj lindin po. Kevin Harris, Ariana. <that's> <that's> Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. kam pjesën më të mirë të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hana Nat Pranta nga ora 7 deri në 10 this is club fm Dhe një gjë interesante kur un po kërkoja për David Haj është në fakt ai është alergjik nga macet megjithatë kjo nuk e ka penguar që t'i dojë ato mm. dhe ka menduar pikërisht për macet këtë herë sepse ka krijuar për herë të parë a uh, muzik klasike vetëm për macet. Wow. Në fakt bëhet fjalë për një album që është Music for Cats. Deri tani janë shitur 10.000 kopje të këtij albumi nëpërmjet internetit. Tani macet e shijojnë dizhiningun e muzikës. Nëse ju a i sot ai është e shqetësuara, po shikoni diçka që nuk shkon mm -hmm. me të, ka provuar në mënyrë skencore për gati 1 vit çer macet në momentin që këy luan këtë lloj muzike, dhe është muzikë klasike e ndërthurur me disa zëra uh, të qetë. Mm -hmm. Dhe thotë që macja juaj do të qetësohet në mënyrë të menjëhershme. Tanë nëse nuk keni mundësinë për ta blerë albumin, mund ta gjesh në YouTube. Music një for Cats, mund ta gjesh në YouTube, ta mm -hmm. luash në YouTube apo ta kthesh nga YouTube në MP3 edhe. Tam, unë do e provoj sot. Pra lësh macens në shtëpi. Ëh. Do të kur dikush ikën punë. Për macens. Asnjë yoga për macens. Asnjë yoga, mund ta futim. Kjo është apo dëgjojmë, dëgoj. Ëh. <laughs> e qeshura ishte ieri, zotrinjë nuk është pjesë muzikës? Ja yeah. <laughs> Wow, horrore, të një idea që kjo mund në qojnë në trip në Lëtë qojnë momentin zen në krymërim <laughs> Ok, shumë bëgërë <laughs> Jeri më thëmë mësë e provote, mësë e provote Shko, fakti që aji ka thërë 7-17% e macëve që dy gjojnë këtoj muzike me njëherë relaksohen Ka di cka pozitive në të Sa ndodhme 23% gjithë <laughs> vitit. Nuk e di. Nuk e preferojin. <laughs> <laughs> se se, se sigurisht 23% do të tyre të ngordhin. Like Përshëndetje. 70% do të. Do të të them, kush ka dëgëgur ka muzikë. Është të ngelet mace në një botë, so, e kupton, në atë sa, ku mund të çë ke muzikë. Po, okay. Teknikisht fet... <laughs> a dëgjon? Në mia dajësh kështu. Edhe kushtojmë për mace. Një këngë për mace e luajmë ne vazhdimisht në klubin e mëjtesit. Është nga Daffi, quhet Mjao. Oh, au, au, miau. miau, miau, miau. Po, ose mos ta dëgjojmë. Ajo nuk është ashtu. Ajo është miau, miau, miau. miau. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> This is Club FM 100.4. Jennifer Khan, der grupi i dashur, më është keni ardhur në krye në mëngjesit. Mm -hmm. Që të gjithë mirë pritur këtu është një anagram që kemi përtit nësot me Cila ka të bëjmë me Lambë kecin mm -hmm. Jeri e ka gjetur mm -hmm. Lambë keci është anagram e thjesht Orta dhe jabë një orë për të Bravo Olta E ka prioritetet këshu <laughs> Unë prezentoj një orë Një, një lojtë re sot në kryvinë e mqesit Kret nga e para Edhe një kec të ri Edhe një kec të ri Lambë keci L-A-M-B-E-K-E-K-E-K-E-K-E-K-E 06692070222 dërgon mesazhet tuaja. 06692070222 06692070222. Iri kishte për mëngjes kecin. Po. Iri e hungry kecin. E kuufiti. Hungry lamb kecin. Mhm. Mm Tata, bravo Iri. Faleminderit. Jem jem jem. Shiben pak të buza sa Net, <laughs> kenzi, kenzi, kenzi, kenzi, kenzi kecin. Jesh më shumë. Mbesi që nganjëson chic mi shkëpët. Mishi me mishi keca tjerë. Ëh. Që ti nuk e ha gjithsesi. <laughs> që ti nuk e ha, se nuk e din se ç'ke kundra kecave. Jo, jerin e dim që është vegetarian. Jo, m kundra mishit, jo kecsit. Jo, po si vetëm pula tahiri. Edhe ato, ato bien të fare. <laughs> edhe edhe pula duhet të jenë fshati. Pula dhe peshqit. Jo fshandi. Zog fshati. Me din. Fshandi që më vran, tani do fshatare. Po <laughs> bien pula ushatare. Mhm. Mm Ë e vërtet. Ë uh, Po më jemi tek te keci <tipi> pjekur që jeri nuk ha. Un do të pyes këtë gjë nga krahina juaj. <tipi> cili është gatimi tradicional i preferuar? Ëh <tipi> tani Vecam krahina një. juaj mund të Tani ta themuni pari. Je Je mm -hmm. nga nga I jepi atë. I jepit vini. Mhm. Nga krahina juaj. Për prezantimin falja. Po të jëj dikat. Ah. <tipi> <tipi> Çega një kët si vogu. Më delti ç'është kjo ajë? Lambë, lambë kët. Mm. Është aji? Rosnica me zok fshatit. <gjë> <gjë> oh, ju vjo kadalë nami ndryshaltin. Nuk e diun ata godin. Tani ai e mm. di vetë çfarë pëlqen antinit. Për ty është Rosnica? Po, me, me zok fshati. fshati. Po, ajo është. Ku e hatë këtë Rosnicën me zok fshati? Kush e bën? Gjushja më ka pasë bërë, për po gjushja nuk është më këshu që s... Ska ngrënda Tani se ke ngrëpën Qësë i bën një tatuashën Se se bën gjushën të kralë tjetër Për një pjatën e gjushën, ja Për ja. uh, edhe gjushën për tërë, për një pjatën me rostnica Ose gjushja duke mbajtën një pjatën me rostnica Nuk është ide e keqë E mund të të të të të të të të të të të të të të të të Eze. Um, Okej, okay, është rosnisa me zopë shak. Për ty jeri, qa është gatimi tradicionale? Po që dëna e bëni grobë so magur, oh, së magurë. <laughs> o, të të të cilët të qajpës. Dhe rosnisa të janë shumë të mira. Në, në të fërë më përgjen mua. Ty jeri përkujdes, a. Tradicionale. Mësë e ishë njëshim. Në shishë në rosnisa. Më kërë më kërë më e më të fëllë. Po, po, po. Jeri më falë. Po, po, po Jeri ka psesmë, doko psesmë e misë në helë Ja, pis pili me spinajqë Pis pili me spinajqë Wow Që nga emri, e keme si Që nga emri së pak Ushimi i mi preveruar, mi qëta në qëhet pis pili Imaginoj, vjen një turist dhe mojnë të thotë What's your favorite food, Jeri? Pis pili Pis pili? Pis pili? A, i nuk dohe sot gjë, nuk dohe sot dot, ndoshta Por, me gjitha to, duhe ta provojë Që ta besoj Ta provojë që ta besosheshtë Hjणi dðis Rihanna me d-dimënds! Shining bright like a d-imëndnal You will shoot and star I stay a vision na Radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirëmjesimim mësuesin e nderuar në Clubin e Mjesit Rino Gaetano sapo të jot. Unë jam Benedictu bashkë me Jerin e Dini Nolten dhe Lorin. Mirëmjesimim nga ora 7 deri në orën 10 valët e Club FM në 104. E ndërranin e Club të pas. Tanë shkoj për gatitullin tin. Uh, nga anë e këtyre rrymave Rrymave që mund në mundësojnë Në thyrje dhe natyrës Ullërimën Ullërimën, po uh, është një te, <laughs> miçdashu, që nëse keni nevoj për të Bërtitur Si shë uh, Mjekët e këshilojnë her pasere Sepse kjo në zjerë, thona ta Gjitha dojnë në qitë negative që njërë ju më banë më brënda Dhe ju falë pasaj Shëndet Dhe ne jagu jemi këtu Për shëndetin tuaj Aleatët e shëndetit tu Ne ju mundësojmë që t'u lërini 3, 2, 1, go! <laughs> t'u lëritë jemi, ke nevoj? Ja. Uh. Ke nevoj ota? Jo, jo, sa pa e përra. Ne jo, e t'u janë <laughs> e për t'u lëritë. Sa pa e përra. E këtë kushtë me duke t'u lëritë. Këto janë pjesët bëtë mirët e javës nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën atë premtërët nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ora është 9:55 minuta, jemi me klubin e Mëxhesit në Club FM 104 dhe në, në ekranin e Club Tongue. Mirë se keni ardhur në klubin e Mëxhesit, më ndashur kohë për ty kur tani. Mirupafsh. <laughs> Ciao. Jo me vërtet. Është kohë për tu larguar tani? Oh, në minutën e 89 është bërë. Në minutën e 89 po. Brau. Është Fabiola, një tetrembero, numri fiton dy bileta për në sinema. Të lutem Fabiola, Orgesa Zaimi është ka ardhur më ndashur. Music Box është programi i rradhës në Radio në Club FM për 2 orë. Mhm. Fix. Për 2 orë fix nga 10-a mm -hmm. në mesditë Organ e prezanton këngë më të mëdha, koncerte, turne, informacione nga bota e filmave, tantejër, etj, etj, etj. Disa gjë që ka të bëjë pranë kulturën pop në Music Box. Mhm. Mm Ta bën Music and Other Things Box. <laughs> në Crab F5 100.4 Oh yeah. Ikem ulsa. Ikem. Emisioni i titulluar "Krubi me mjesi" do të jetë uh, nesër, ditë e njëte, data 8. And now, we get back to Vlindi and the crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mirë mëngjesë, mirë se këni ardhur në krybinë mqesit, në valet e Club FM në 104 mm. unë jam Vlindi këtu bashk me Jerin, me Tinin, me, atinin, me Orten, edhe Lorin i në gjithë bashk gjithdo mqes me juve ku to që t'jeni, nuk edhimi se shpo bëni në trafik në këto momente Por, uh... por në që si dojnit nga bashkojni hmm? A. Po shkolim flokët ua. Po mendoj që flogët, Mund të ishte për shkakun në vend që të shkolin flokët, mund mësonim ish dashur, një krehje e tjerë. Po tieni vëmendje, mund të mësoni nga këto uh, thurjet afrikane, po them këto gjerjeta dhe bukush. Po, tufar tuva. Ije që janë trafik atje. Ne sepse po mendojmë për sot, duam duam ide të gjërave që mund të mund të bëhen trafik ndërsa këngëcuar. Ije që je. Do mm. të kalojnë orë të, të tëra. Eshtë më zonë ka më mirë. Po, edhe mos e mendoj për sot, se sot mund të jetë vetëm 40 minuta, po themi 1 orë, 1 orë gjys. Po, është për ditë kjo punë. Do të mudi mbledhësh. Në një vit i thonë që mund kalosh, mund kalosh një dy javë në makinë. Pa. Po, më gjatë se në parga. <laughs> je, je, je në mëngjes atje. Kështu që ë uh, mendoj për një gjë që ta kthesh atë kohën në makinë ko produktive. Mm. Mësimi kinesçes, mësimi frëngjishtes, loja ping-pongut, po thoni mund të ishte një gjë tjetër për shembull? Duke shkruar në Viber për shembull. Po. Po duhet të shkruaj, mund të shkruash në Viber, po kjo. Kjo është. Të kalon kohën. Po. Olga. Sa bukur. Mund marrësh një libër larg qoftë, lexosh ndonjë gjë, edhe po diçka duhet të bësh në trafik. Clash rrobat, të rrezikosh. Po. Në makinë ta bësh McDonald's. Mirë, mund të bëjnë detyrat për shkakun. Po. Për shkakun kur e merr fëmijën se është e njëjta gjë edhe mbas ditës, kur e merr fëmijën nga shkolla deri në shtëpi ti ke bërë detyrat. Topakto në dy lëndë duhet i ketë mbyllur. Vjerë në shpipa sajë zotëni, e këpëtonë më të mija ka bërë dhe tyra This is Club FM 100.4 100. <papa> <podcast> A shbleni fevziu A shbleni fevziu, e <podcast> <podcast> sakt A i që veri skeq, ndërshkohet <podcast> me vot dhe largohet në pozit Sonila shfituese 86 far... bërë nëmëri, fitoh një dhurat nga kantina e pjeve Gjerg Kastriotis këndërbjot Le temi që ashtu do duajtishte, Adash <podcast> Bo? Bo? Mm -hmm. Mir, mm. bravo çift. E kanë dalluar fevziu. A zalloi fare fevziu? Fare. Ka bër një punë shumë të mirë Altini. Me than drejtë. Ëh. Mm. Asa kuptoja fare që ishte ai. Tani po, po. Ather jo. Titullën kamjes mm. nuk na eje. Jo. Jo, ather. Në mallson për çë. Eni mollësh e pa sakt në zonën e sotrin. Mm. Është pa sakt. Billie Jean Billie Jean? No Billie Jean ja, Psa? Mm. Ska ligja? Rorë Katy Perry Rorë është ah. Po, logjika është drejë është shumë logjika mirë mm -hmm. Kush ka thënë Rorë nga Katy Perry? Viktori Bravo, Viktori Por nuk është e sështë Por janë <laughs> Viktori, je E ti qëfarë? Viktori? Pak lërgë Jo, nuk është lërgë është mafër nga të gjithë Në ndojunë Në logjika është, është në 100% i saktë Aja ka thënë R Sepse dëgoan ulërim. Po. Por ne nuk po kërkojmë ulërim. Në këtë rast jo, mund të ishte, ta mund të ishte. 20 tonë në një këngë të një or nga një artist ndërkombëtar, shumë i famshëm, artist. Nga një artist, po. Jo ndihmon kjo. Pse kjo nuk e lidhet me ulërimun. Në vetvete tingullin. Jo, nuk ka. Mm. Po. <laughs> është ulërim. Dimoj, një jo nuk do t'i majm. Jo nuk do t'i majm. Se çfarë loje është ajo e titullit kriptik? Do të dimosti? Nxitim me dhuratë. Kemë një dhuratë nga uh Spitali Amerikan, që është kontrolli i plot mjekësor dhe do t'i japim edhe. Dhe do ta festojmë me dy shishe verë nga kantina e pieveve Gjekta. Shumë si bravo Volta. Për kthëm, miq dashur. Përfituar. Uh, Dalim mirë me shëndet. Ne do të jemi titullin Se e këngës që jemi duke duke kërkuar në mënyrë audiofile me këta tinguj nëse qeni titlen e këngës fitoni edhe kontrolin të këspitali Amerikan por gjithashtu fitoni edhe dy shisha Ver nga kantina e Verës Skanderbeu, falas për jo edhe shëndet edhe shëndet gëzuar edhe gëzuar për shëndetjen <laughs> Bad Company në klubën e mqesit Lajmet me jonë në nërë nëndët janë vetëm bas 3 minutash, të apëfem. tomorrow Glob FM. Edhe një herë tjetër drejt sheshit Skënderbeqi që marri bulevardin në zgogun e parë ë mm. uh, duke kaluar mbas sot të Tiranës. Kalosh mbasut të Tiranës. Mbasut të Tiranës dhe, aty... jo, dhe pa. yes, pa. pastaj mund nisesh për te zgogu i parë. E i bie më gjat. Po i bie që ne nuk do të kalojmë as tek sheshi. Hmm? Është më ngushtë. Po nuk kalova. Ne nuk kalon drejt sheshit. Do futesh më në sheshi. Do tani bie që vetë të bëjzë trugë barrikadë i bie. A po? Rruga e Barikadave, A. po. Mm -hmm. Rruga e Barikadave, uh, mund hesh drejt atje te Dalës Nuna. Dalës Nuna ose te Presh ka një dy rugicë më duket te Sami Frashëri, është njëra që po e dëgjosh. Te Sami Frashëri është njëra që futesh për në bulevardin Zogut i parë pastaj. Ëm mundi të dat atje. Tipo thua te Dervisha Dijeja, po. Te shtëpia jota. Tam. Te shtëpi e ima. Te shtëpi e jeri. Po mos dhe spini njerëz po. Ja të vjen në Tiranë. Kë televizionin gjithçka. Gajë, mund të më ndjekin pas emisionit të tjerë. Hey. <laughs> This is Club FM. 100.4. E Kang's Tour. <speaking> por prap nuk e kam e thënë nga kush është. E pa besueshme miqdashur, por uh, Dori, Dori. Dori është vajza apo <speaking> është djal? A nuk e dilet Adel, dori, di let më thot. Atëre Dori, vajza apo djal më çani mbaron numri? Au m humbi. Dorina Hova, falem nuk ka fituar. Vazdon për 09709, pasi ka dërguar ta them sa mesazhe. Sa mesazhe? 15. Po, nuk ka dërguar sa 15 mesazhe. Kam provuar 15 herë, por 15-a e vërtetë. Kam dënë trafik ai ka kod shkruar 12345. Mirë trafikun. Do t'falenderojmë, do t'falenderojmë edhe Erionin. Erionin që na ka rritur aty në Tiranë, jashtëzakonisht shumë. Faleminderit shumë. Atëre miqë, nëse keni një biznes, njerëzit janë në trafik gjithkohonse i keni kështu. S'ka nga të shkoin. Ëm, um, atëre këta janë <laughs> thing with Dori. <laughs> dori ka arritur, çe ka gjetur. Certi tubi këngës që ne kërkojmë është Gorilla. Brauno Mars. <laughs> As gorilla nga Bruno Mars mi dashur. Ço do tjetë të jetë kënga e fundit? Po, do të jetë kënga e fundit për sot, por kjo që dëgjua, tingujt që dëgjua deri tani janë tingujt e një gorrile. Po. Ai do të thotë diçka, do të thotë diçka, po. duket. Do të thotë diçka. <laughs> Na e përkthe pak Olta. <laughs> A drejtori, dori sa viton? Ka shumë kohë dalti, nuk e zbërthej dot. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Bëjmë një pyetje thamë. Po, okay, le të bëjmë një pyetje mi ish dashur, sepse dje ka pasur një takim të rëndësishëm për Shqipërinë. Komisioni për zgjerimin i Bashkimit Evropian ka qenë mbledhur dje. Kreu i Ministrave Rama e për vënson dhe vendin atje etj etj por komisioneri përzjerimin zoti Johannes Han mhm ishte i uritur i haj diçka po e koca ngjemi Han ai kur do kapim tha që të ham kene hunger apo s'ke hunger çfarë kërkoi në menynë Johannes Han dhe Ka që në lajme? Qërri hajj? Qërri hajj? 069 207222 Durga një mesashtet uaj Or e vdi që më tha... Na më tha syri për një nga këto A, E do një nga Shqipria E do një nga Shqipria Jo femra Kujdes 069 20722 069 20722 Mësë... Mëndë të temin dhe një alternativa? Mëndë të temin dhe një alternativa... Qërë? Për qërë? Për këtë pra, ç'a donët hante? Çfarë donë? Ja, nuk mundem. Jo, ja, okay. A pse do? Ka alternativë ti? Jo, nëse do. Doj me një pjesë. Po mirë, hajde pra, hajde. Zhishu të të vudun në loj. Jo, <laughs> ashtu të hajmë diçtë tjetër. Hajde pra, ç'a do të bëni? Ç'a do të haja? Ç'a mendon se do të haj komisjoneri Han Mishgici. Jo. Ja. Jo. E pastaj Mishgici. Mishgici. Mishgici, do ofendonte. Besimtarët myslimanë që së kërkon nga Shqipëria Mishgici. <laughs>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 miste që i janë ardhur në klubin e mëqjesit në valët e club e fam në 104 8 e 7 minuta. Mirë ngjesh, të gjitha jurojë një ditë sa më të bukur. Ses më seriozisht i jeri mua kur <Grisit> un flas kështu. Pse un flas ti qesh. Po, mënyrë, sesa të qaj, apo jo. Ëh, jeni uh, afundit <Grisit> që po çmend internetin? Është. Nuk kanë as video nga Kim Kardashian, as foto nga e njëjta zonë. Por. Por taratatatam ë uh, është një është një është një kanal në YouTube mm. në Jeri, pam. I një vendi i vogël, një qyteti i vogël që quhet Jackson Hole në Wyoming. A në Jackson Hole nga Emery, Wyoming Jackson, mm. duket që ka diçka pra. Është një lokalitet. Është, një, jo, është një lokalitet i vogël, piktoresk, me pamje shumë të bukura na thon. Ëh. Mm -hmm. Dhe para 6 javësh ata kanë vendosur bashkia atje. Është mm -hmm. një vend shumë i vogël. Tam. Kanë vendosur, um, ëh, jot hapi një kanal në YouTube. Dhe këtë kanal YouTube i e kanë lidhur me disa kamera që kanë vendosur, me ato kamera që filmojnë Kris Zimet. Mm -hmm. Një Bercilve jeni duke e parë live në Lab TV pikërisht tani, mm -hmm. njëri nga kryqzimet. Edhe nuk diet sepse Por, po çikosh numrin e shikuesve të këtij kryqëzimi, në çdo kohë janë miravet që? që janë duke e vzhgjuar. Dhe pyetja është pse? Është një kryqzim shumë i thjeshtë. Jan thjesht duket normal. Po, dy rrugë që që priten njëra me tjetrën. Ëh, mm -hmm. uh, një njeri që po kalon me biçikletë tani. Atje në këtë moment është ora 12:08 e natës mm -hmm. ose e mëngjesit. Tam. Por uh, ndoshta dhe disa nga ekspertët po thonë, ëh, uh, ideja është këtu. Diku s'e kishte postuar në 4chan, është këy edhe pastaj në Reddit, janë këto forumet mm -hmm. ku mblidhen shumë njerëz. Dhe nga që skansha të bëjnë, kanë thënë po sikur të futemi edhe të shikojmë të kryzimin, që është i mërzitshëm. Janë thësh makina që kalon. Ka po po po, është një kamion i kush për shkak se ndalon, e uh, kalon her pas here atje, ndalon për uh, për dritat e kuqe. Tani janë bër flashing ato, ndysen me fikën që mos ndalojnë njerëzit kot, se është mm -hmm. është ora 12:10 të natës. Ne ska pse të rrinë të mbajnë mbajnë rraf. Por njerzit janë bër pjesë e një shakaje të madhe absurde. Edhe që ndodh vet vetë, vetë ju, pa pa rënë dakord e pa umbledhur diku për ta biseduar. Ëh. Mm -hmm. A është një kryysim i mërzitshëm? Po. A nuk ka asgjë për par me të parë me orët e tjera? Po. Atëherë le të re letë futemi dhe le ta vëzhgojmë me orët e tjera. Të kot. Kot. <laughs> kot. Ndoshta ata nuk janë duke e parë, thjesht e lën hapur. Mm -hmm. Atje? Po kot. Po ideja thjesht. Ideja, vetëm ri dhe shikoj një krizë. Po, dietim figur. Wow. Ne jemi jemi një nga shikuesit. Tanë shikoj një glo apo kalon rrugën altë. Siç u fiksuam dhe netën. Nga ana tjetër, nga ana tjetër e rrugës, një bjonde po kalon. Po ta shikosh. Pa. Azmoa do të bëhet një azmoa. Thjesht thjesht ka shih. Po më pëlqen bashkia e mban pastër shumë atje, me sa duket. Gojë pa. Po shumë mirë. Mirë faleminderit Jackson Hall, Rima Jackson Wyoming Miss Asher. Munda gjenja dhe dhe të qikoni me orëtë të tëra, kryzimet e semaforët e njërëzi që kaljojnë marrën këthesën Po, internet i këto ka, që u dira, tani kemi emra fituës ish mishtashu, kemi emra fituës ish për anagramën, për, uh, <coughs> për, uh, për uh, pyetin që isha bërë nga aktualiteti Edhe për titullin kryptik, ma tijem duket Kokë mushka Gjatën e para brikena 888 i mbaron numrin fiton një kopje nga libri Enigma e një fundi. Mund të sigurt thë uh, fiton një kokë mushke. <laughs> jo, jo. Aha. Kokë mushka më që... i dashur. Kokë mushka. Ka shumë kohë. Ka kërkuar të hajë një peshk të madh. Kush ishte? Jioni i pari dy bileta për nocin e Plex fiton 847 i mbaron numrin. Bravo. 847 i Janes Han ka thënë që drejtësia ka zënë ca peshk të vegjël. Aha. Uh Por -huh, kohën për, për, për peshk të mëdhenj. Pra në një farë më njëre ka kërkuar të hajë peshë të mëdhenjë Johanes Han mm. Bravo Ndërkoj mm -hmm. që më kanë thënë makina e memorisë për... Jo. jo Fast drive jo. Jo. See Fast you drive. again No Atër, Dijoni dhe njëherë Thriller Jo Dijoni dhe njëherë Atini ka këthyër në një klip të shkurder audio Titulin Titulin e një kënge shumë të njohur Kënge huaj Dijoni dhe na këtheni si përgjigje në 069 27 22 2 Títulim a que sai conga. Tchau, <laughs> tchau. Hey Albania! It's time to wake up, wake up and have a laugh. With Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirë ngjites. Mirë së qeni arbur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Son janë Blendi të bashkë me Jerin, me Altinën, me Oltën dhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në 10. Mi më gjesi, gjesi dhe juve, mi shtemi Mi më gjesi, gjesi uh, dhe po, juve, mi më gjesi dhe juve Mi më gjesi dhe juve, mi më gjesi dhe juve Mi më gjesi dhe juve Po, dë gjitë dhe juve, ku doj që t'jeni mm. <coughs> Highway to hell Highway to hell Mi qdashur Ishtë titulli i këngës mm. që Altini ka kombinuar zë bashku wow. Potat Gjoni uh, Parës e të shpallin e mërën e fituesit Kemi rrug, pra t'gjohen uh, motor, makina, shingasin mm. mm. Kemi janë shumë për këtë rrugë, do thot një highway, një një autostrad, le të sajm. Do më de dialysis cheese. Po është si highway to hell nga ACDC. Yeah, yeah. <laughs> Ku sigurisht u aiolta. Olsbani 011 i mbaron numrin, fiton orën nga Premio Moaches. Olsbani. Olsbani. Olsbani. Ës veç e veç apo bash? Bash, bash, bas, bas. bas. Olsbani. Olsbani, po. Wow, Olsban. Ta gdzosh. Nuk ka të gjëra ka kërmra. Ka gem gem ban. Sekemi <laughs> so, Loriban. Luribun Yeribun Yeribun Lindybun Banna yeah. was a ban Blendy I didn't know this is ban Ban ban <laughs> Ban ban <laughs> ban, ban. <laughs> ban ban This is ban U njëm ERA Qërë thua i? U njëm ERA Oh, Lori Deklera të fërësë Lori u pak zua U njëm ERA Bravo, Lori Nga është kjo, se s'pështë të i kënga ERA Lori ti mund të vështë qëfarë duash U njëm ERA Bonbon E kuptoa Ku të rrimë mëndja të ERA i së trejë të rrimë Që në mëgjesë Kë falë rimendjes te kjo qe do luajm. Do luajm se do luajm ne me. Mezi po pret Lori. Bëhet apo jo? Bëhet. Do e spret, lori, të bëhet Lori s'bëhet. Kënga e Kën radhes esh Highway to Hell nga AC/DC, mish da, si okay. si a, a, a, dhida, i mish dashu si do të tradidave. <coughs> do të presesh pak Lori. Gjërat e mira ti pres me tret Lori, s'ka problem. Këtu janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Këvaiz, këvaiz. Këva ishim si ungon studio tani quhet Olta oh, <coughs> poja gost. Haide me, haide se ke burguim, çesik shu si hyrë Dalia. Si ma bëri di di, oh di desh i dola përpara. Ku ma? Diego dolet bënde motin. <laughs> edhe edhe deshun kritikët me telefon se kishen në dhom tjetër. Ai ja, i tregon i tregon të gjitha. Po një ditë me Vones mund të i tregoj. Sot luti tregojmë të, të, të gjitha po. Po pse nuk tregon dha atë që s'moset? Që di nuk po them mirëqes. Pse se thua? Mirëqes si sa bëhet aty, mirë jeni ka është një rëllë paduk. pa, i padukshme. S'mos të them mirëngjyesje. Unë nuk të thash ja, mirë të mirëngjyesje. Ja, të tregon për shembull. Mirëngjyesofta. Edhe për ti. Po ja. Ka Olta që kalove kalove dhe, dhe, si ti kalove dhe si te. Ti kalove më pesë më pra the. Jonia këso ndryshoi gjëra. Kom, ah, po. Djekur hyra në në radio. A të tregoj? Isha për duke, isha duke <laughs> po atje. Djekur hyra në radio. Pa, kur hyra dhe në radio. Aha. Kaloj, kalova në shtretëti atje. Ora ishte më 7 pa 3 minuta diçka, atje ishte pa 1, ndoshta. Mm. Ose 71, nuk e ti mm. Nuk e si 72 Por, uh, <laughs> por qësë e si Ose minus, karënë <clears throat> si Por qësë e si, di, diku me disë orës uh, 7 pa 5 e 7 e 5 Kaloj, <laughs> kaloj aty Dhe nuk isha ko, isha, isha drejt e për në studio ah. Ishte së këterë fare Me, me të sevin e syrit djathas shumë Mu dukë si kur Për të ku ishe ullur, të cilë kompjuter ishe ullur as, as tuk ishe ullur fare Isan këmbë aty. Po s'kam parë. Pagu tere. për plasën. S'kam parë. Jo, jo, nuk e di, mund duket sikur pazti kë, por nuk nuk e zgjatha. Edhe kjo pasa që ma mbajti mua mend, një ditë më vonë, sot domethën tani, e ma kujto më si s'po folti mua kur kalova aty. Oh, iku oh. oh. <clears throat> ajo. Në momentin atë. Jo, ikani. Jo, ikan. O, edhe ja, ja, ah, ti mos vësi sikur s'i, si kanë ëndra të tjerë pasoj. Edhe unë një ri jam. Ti gjithotëherë ndonjëherë bëj sikur nuk shikoj. Okej, të kan falin. Gjithë të bëjmë sikur nuk shikojmë ndonjë. This is Club FM 100.4. Moshtojmë vështirë? Është vështirë, po gose. Se pas bëni siguri jeni kaq shumë. Gose do të dalin. Okej, hajde. E, bështir? e, okay, ja, <laughs> <laughs> e jeni ajëvajem. Më duket se do e gjejmëolta. Se fort, po përgatiten fort çunat. Alxeni s'po bie dakord me fjalën akoma. Aha, okay, ka, -ka dakord. <laughs> Fjellojte pjese për në maro në pjesë mm. në të dytë Dhe se ne e vështirë okay. për altinin më dupe Shhh, e vështirë për du lecuar po Për ta që du Jemi, vajza E është send fjellë e juaj? Jo Atere, ju që jo. të gjoni, lojen dhe gjeni Se të qëfar pofshemëne Dhe të adërgoni me një herë në, në numre e telefonit 069 27 22 mm. është qëfar? Ma dha, jemi Jo, nuk është send fjellë e juaj Dhe jemi, jo allta Ehm Nuk është e ham, ojtë të përnë, doshtë adhe mund të hanim nga keqa Kur s'ke që të hash Kur s'ke që të hash, do të haje dhe këtë Kur nuk pulen, ha pullën, ha thorën Kur nuk ke ha ah. këta ë, është diska e gjaldë është dhe dhe e gjaldë po <clears throat> është <clears throat> si kafsh Kafsh është Lemeri fare Lemeri Lemeri E e gërë Lemeria E e gërë si këtë E rëzikshme mm -hmm. E i gërë pëllë Në pyjet ona. Jo, janë pyjet ona. Nuk ka në Shqipëri, domethënë. Jo, nuk ka. Po kjo është e bukur, nga pamja. O mrekullish, po tani e bukur mami vetu ta pyesësh në shtyllë, maci i gjerë e madhe? Jo. Jo, jo, jeri e shumë larg. Ah, eh, nuk është saktë, orta, po. Ëh, është një kafsh tokësorë apo ujore? Tani kë kafsh. Po, është kafsha e dyja. Të kafshon me k. Jo. Nuk është karkodili ja. ja. E sikur që nuk e hanë, asë një nga popujt? Ja, nuk këtë popujt që e hapër shumë? Ndohështë ta shumur? mund të ha, ha haja Të anë kinezër po thejme uh, Nuk është qeni Kinezër po. a... mund të hanë dhe gjë, shqy që teknik ishtë Mund të hanë dhe këta O, jeri E sa po kemi hun për shumë dhe gjues nga Kina Ke e një ambasata Republikës Popularit Kinas këtur në rrugën e Kavajs A rrugës së dhëna. Ne jam ambasadori i plecshipen shqiptarësh Molta. Kemi një lagje të bashkëtarë, vërtet, nuk thashë do një gënjeshtër në temë. Kinezët nuk hanë çdo gjë, se çdo gjë mund të përfshihet në vida, po. Po, po flasim për gjëra. Për çfarë vida në atë? Mirë, dgjoni atëherë. Ëh, kinezët nuk kanë nga kjo sepse nuk është kafsh që rritet në kin. Mesat diun, mund të ketë në njëse të kinash e malë, në kopë logjik. Jo, jo, jo, nuk është një pinguin domosdoshmë. Ja, nuk është pinguin. Nuk është një a aeroplani jo janë jo. jo, ari, pra. jo. okay, jo. so. është ariolta jo është detoksore dhe, dhe ujore thonë po tani. është është diçka që është, është është është një po i ndihmoj pak është një gitar po i pëlqen shumë ujë do me fë i pëlqen ujit kaloi koni ujë ë jo jo nuk fillon me fë ashtu më foka jo foka mm. është me një fial apo me dy fial a ka në vendin tonë me një fial jo e kemi parë që fundi më zgju këtu pyeti po bëj E kemi parë në një qikundi këto? Mm. Televizor Vetëm në televizor Në internet Në, në foto, revista yeah. Unë të kam parë njërë me sy Me sy Mund të, mund të kem parë njërë Po se mbaj mundanë Kam që një një kopësh dojgjik Shumë të madhë njërë Ku kishte lojdo kafshësh Edhe mund të kem parë dhe kishtu Po ah, sështu Ha, ha, ha Ha, bravo Hi, hi, bravo, hi, ha, hi Hi, bra, hi, hi Ha, ha, hi, hi, ha, hi. ha <laughs> e gjeti, e gjeti. Hi E gjedi, e gjedi Bravo të qoft Fillon me h dhe mbaron me Undrçua Undrçua Olta. I. I n n n n i n n n n Fillon me h Fillon me h The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Dzm dzm mëngjes i erë. Mirëmëngjes. Ora tani 9:15 minuta mish dashuri. Ju falënderojmë që të gjithë kudo që jeni, jeni mirë kur jeni me radion Club FM në 100.4. I tha groja burrit, i tha I tha shër bur, si për gradi, ta, po të përqenj në krat I tha, të bukura, po të zgjuara I tha ki, asa shtu asë kështu Zemë nga tha, ti vetëm ti më përqenj në më Bravo, burri Po, vetëm ti Pas ka qene rëmet të shumë i ty Po, po, asë të bukura, asë zgjuar Si kishtë asëgjuar Ti dua Ta-ta-ta-ta-ta Dërgo mm. kam fituesen e fundit është Gerda dhe ka thënë për sharan e radionton premtimi. 557 i mbaron numri fiton kopjen e fundit të librit Enigma i një fundi. Mm. Bravo. Bravo. Bravo, dhe bravo, dhe bravo. Dësoni të gjitha kopjet, edhe tani më. Enigma i një fundi nga Julian Barnes është qër... e, Kush ishte Gosa? Gerda. Gerda të lumt, uh, lexim të mbar. Mm. Kan uh, kan shuar shumë Applein uh, për uh, për çfarë? Për, për mungesën mm. po uh, e kufjeve të reja. Jo, po jo. pse? Mungesën e vrimës të kufjeve. Ëmë sa duket njerëzit para duan, e duan vrimën. Apo hyrjen, sigurisht, hyrjen 3. <laughs> është vetëm 3.5 milimetra. Duhet të qëndojë një që së ka arritur dot me çnimin edhe ka standardin e çar. Ose xheku. Xheku Gek, i vogël. Xheku i vogël. Ëh, uh e -huh. xheku uh, i vogël i thili dot mungoj tani e brapa në telefonët iPhone. iPhone. Ne kemi një, ti ke? Po, pa, pa qëtër Segurisht, të, e, edhe unë kam, ma dje ke um, Të gjith telefonat e ka? Deritani Deritani, jo të gjith Në fakt janë tësa telefon kines Që e kam bërë të, të parën Në këtë hap të largimit të gjekut mm -hmm. Tani, um, kritikët janë duke Sepse, zoti prezentu e sa të jenë Këtë e kebër, së shkëtë që bënë e pëllit Phil Schiller, që vetë kërë mm -hmm. Tha që e gjitha thanë duhet përshkohet me një fjalë Kurajo Kurajo për diçka jo popullore, por që do të na shërbejë të gjithëve. Mm. Kurajo tha për të zhdukur vrimën. Për të zhdukur vrimën e kufjeve nga iPhone-i. Tani Kurajo e kuitojn kritikët është kur kur të ikën iken... para tanqeve në Tiananmen Square për eh. shembull. Por ajo është kur kur të ikën ajo. Kur të ikën ajo. Po. <laughs> ajo, jo problem. Ja. Jo. <laughs> kur <laughs> nuk është Kurajo, se të bësh diçka. Janë duhet <laughs> ndoshta është lakmi edhe. Po. Po e dizajnon e kinetic. Nxitim, është. Ndoshta, ndoshta nxitim dhe dhe më preferuar e preferuara e kritikëve është uh, fjala po e them anglisht stupidity. Ne kanjua të vërtetë, stupidity. Ëm um, nuk e di tani, po kufjet Apple janë fantastik. Mm -hmm. Kufjet uh, ose Apple Buds, siç shohën, janë më të mirët, olta për shemundi për të po, dorë për punë, jeri për të dorë për punë. Dhe ne kemi provuar marka dhe modele të tjera. Dhe sikto, disa janë më të shtrenjta. Dhe asë njëra për tyre nuk u vjen afer mm -hmm. Asë për cirësin audio Asë për, as për mënyrën se si ato qëndrojnë Dhe për ratin që ka në vesh Ratia e tyre mund praktikisht vetëm not nuk bëndot me këto uh, mm -hmm. Se si janë për uj, po gjithë shka tjeder mund të bësh Mund vraposh, me shpejtësi, nga dal, edësën, hidhe shpërpjet Dhe, dhe ku fjetë qëndrojnë, mirë në veshë të bëzesh Modeli është dizajni uh, Po të hemi, uh, autentikë i e politikë Që i përshtatët vrimës veshë Dhe ti e di nëse de... ke veshur I ke veshur më brapsh, sepse nuk rrinë mirë E di me njëherë, por ama kër i, i vësish duen Jerë i e përvoj me 20 km e të si Dhe prap, ato ne nuk, nuk se... i rranë Me 20 Aja, km e të si shtem me 20 km Sa ishte mi? Pra atër vel të laj, i e di më mirë Nëjësa Por të rrinë dështukën Dhe gjithë kjo Ku ti fusu në këtë dhe shi Kjo është Po pse mua m'pëlqeu? Ma, s'm pëlqejn kufjet e reja. Je ti ke kurajën? Tani kufjet e reja shihen vetë apo shihen bashkë me kur blem iPhone-in e ri? Ka edhe kufjet brenda apo? Po, po. Me iPhone-in e ri po, te kutija keni edhe kufjet. Kto të reja janë pa pa tel. Ah, kto se dim. Kto pa tel po themi. Kto do të ishin diku të 160 dollar, vetëm kufjet? Vetëm kufjet. A, wa. Si mundi ena don kutiin, qoftë se janë vetëm ato 160? shrimit të uh, iPhone. Po ja, këto për shembull janë, këto shiten për uh, 32 30 po pak, 30 euro do të thotë. Këto kufjet janë vetëm për këtë lloj iPhone-i, si duhet. Jo. jo? Këto janë kufje mund të fusë edhe Samsung-ave. Kufjet janë, a, ti thua ato të, të reja. Po këto të, të, të reja, pra. nuk e di. Po janë vetëm për iPhone-in. Përderisa janë vetëm për këto iPhone, duhet të jenë kutisë. Mungon vrimë, i bëj që. Zot, kisha as. Të çshkë, mund të tash, nëse un kam dy vesh dhe janë i kam të ndar nga njëri tjetri. Po. E kam thënë, kështu që do të ndarika. Edhe kufjet i imagjinoin. Un i bashkojse një kufje më mirë. E tash, ta për ta thënë. Edhe juve të gjithë i keni të ndar. Çu diem të bashkuar. Kjo iPhone i ridi të bashkoj dhe mua. Unë kam të pa prerë kartizën. Oh, e dëti. Wow. Pra, pra. No comments këtu. Po, no në comment, ha. Frika ime është kjo. Frika ime është nëse ti ke dy kufje. Po. Nëse ti ke dy kufje, hmm. që janë të ndara njëra nga tjetra, njëm për secilin vesh. Sa është? Mua do humbin për një dy javë. Dy javë, shumë e çovë. Jo, është problem. Unë për dy ditë. <laughs> si është problem? 160 <laughs> dollari pal kufje ndos. Duhet të ke vetëm një, sepse duhet i humbësh. Po një punon. <laughs> Ponon vetëm ajo? Mesim kaj shumë gjëra ja po të ruajmë ne tani. Po, po. Të, të, të, të, të ruajmë <laughs> <laughs> në kufi mos na humbin kufjet. Unë mezi mbaj këto me tel të gjatë. I lidh fort pas dorës që mos humb. Ai do humbi vetë një ditë. Po da, jej, jej kauzën tonë për të revoltuar, mos revolto me kauzat e mia. Unë mezi mbaj, iku po të ndinoj. A ti je vëm ndimon? Po se duam. Ti të mërzitësh më shumë. Se duam ndimin tonë. E ke thënë të. Un, do të ndaj vetëm, do të mbaj vit tani. Të ndaj natën, do të mbaj vit. Do të anem rrugë, do të marr kod punës tim baj rrugës. Po pat njëri me kufjet më dhaja dhe kabll. <gajnë rrugës> mos më luan, mos më luani se jam undë e kam xhekun brenda. Diku, po dëgjoj muzikë. Hey, ikam. Kjo është kënga e fundit kërkesë muzikore e Init. Ini ta takri, kërës, i takzon shorgesë sa Ini, po vjen Music Box është next. Ciao. Ne pafim fundjavë të bukur. Donc ça tue mon ego Allez allez allez Laisse-moi entrer dans ta matrice Goûte à tes délices T'essa ne peut m'ennuyer Allez allez allez Je ferai tout.